външни линии на красотата. Беседа от учителя държана предобщи окултен клас на 26 юни 1929 г. в София. Размишление върху справедливостта Известно е на всички, че телата в природата се движат. Изобщо всичко в природата е в движение. Какво става с едно тяло, когато светлината му се намалява? Щом светлината на телата се намалява, те се отдалечават. Може ли от намаляването и увеличаването на светлината да се определи бързината, с която известно тяло се движи? Съвременните хора свързват проявите на своя живот с живота на своята широта, т.е. с целокупния живот. В целокупния живот човек се натъква не само на радости, но и на скърби и на страдания. Целокупният живот е резултат на проявите на духа. Като знаете това, вие трябва да гледате на много от вашите страдания като на фиктивни. За пример, вие страдате, че сте изгубили парите си. Това е фиктивно страдание. Невъзможно е парите да се изгубят. Те са се преместили само от ръцете на един човек, са минали в ръцете на друг. Някой страда, че баща му и майка му са умрели. И това е ефективно страдане. Бащата и майката на този човек са заминали само за някъде, но не са умрели. Раждането и смъртта на хората са неопределени идеи, следствие на което предизвикват в човека особен род чувства. Всяка неопределена идея в ума на човека предизвиква в него особен род чувства, които не са виктивни. Истинските идеи трябва да събуждат във всички хора един и същ вид чувства. Следователно, животът сам по себе си не се поддава на описание. Само онзи може да разбере живота, който е дошъл до абсолютно истинско схващане. Докато се движи в несъществените прояви на живота, човек е далеч още да го разбере. Ще кажете, че човек страда и се радва. Обаче, чрез страданията и радостите, той е дошъл до нещо положително в живота. Страданието на едного предизвиква радост на друг някой. И обратно. Радостта на едного предизвиква страдание на друг. Изобщо в живота на човека съществува известна относителност. За пример, когато дава човек, някога се радва, някога скърби. Когато дава нещо на човек, когато обича, той се радва. Ако пък е заставен да даде нещо на човек, когато не обича, той страда. Защо е така? И той сам не си дава отговор. Всеки е забелязал, че по отношение на някой човек е любезен, разположен, а към другия е неразположен. Той изпитва такива чувства не само към външни хора, но и към себе си. Погледне се някой път в огледалото, но не се харесва и изпитва неприятно чувство към себе си. Защо? Защото иска да бъде красив. Защо човек се стреми към красотата? Защото красотата е необходимо качество на неговата душа. Душата се стреми към красотата. Всяка завършена форма е красива. Следователно. На физическия свят красотата си изявява в завършените форми. Когато се говори за красотата на човека, подразбираме неговото лице. Що се отнася до красотата на животно, подразбираме известна пъргавина, подвижност на неговото тяло, но не и на неговото лице. Изобщо, красотата на човека е не само външна, но и вътрешна. Тя има отношение към неговото съзнание. Колкото по-будно и по-широко е съзнанието на човека, толкова по-красив е той. Красотата и грозотата са явление от един и същ свят. Красивият съзнава, че е красив, защото някога е бил грозен. Грозният пък съзнава своята грозота, защото някога е бил красив. Красотата и грозотата са полюси на едно и също нещо, както святост и греховност са полюси на човешкия живот. Красота съществува във всички светове – физически, ангелски и божествени. Колкото по-нагоре се качвате, толкова по-мъчно се познава, кое същество е по-красиво. В ангелския свят красотата е вътрешна. Външно всички ангели са еднакво красиви. Вътрешно обаче те се различават. Носи изучават линиите на носа и според тях казват, че един нос е красив, а друг грозен. Линиите, които образуват човешкия нос, представляват известно течение на мозъчни енергии, които излизат от мозъка и обикалят цялото тяло на човек. В мозъчните течения има известна гъсто... гъстота, известна интензивност на движение. Колкото по-интензивни са мозъчните енергии, толкова по-красиви линии придават на носа. Колкото по-дълъг е носът, толкова по-интензивни са мозъчните енергии. Колкото по-дълга е една ръка, толкова по-голяма сила се крие зад нея. Колкото по-широка е ръката, толкова по-издръжлива е тя. Същото може да се каже и за човешкия нос. Широкия нос показва голяма издръжливост. Дължината на носа определя човешката мисъл, а широчината на носа определя чувствата на човек. Следователно, когато човек мисли, носът му се удължава. Когато чувства, носът му се разширява. Същия закон се отнася и до лицето на човек. Удължаването на лицето зависи от мисълта, а разширението му – от чувствата. Широчината и височината на челото зависят пак от мисълта и чувствата на човек. Мисълта прави челото високо. Широкото и ниско чело говори за известна практичност. Практичният човек е пригоден за физическия живот. Човек с високо чело минава за философ. Той не се интересува от обикновения живот. Като ученици на окултна школа, вие трябва да разбирате законите на красотата, да знаете как да изправите чертите на лицето си. Ако не познавате линиите на мекотата, вие не можете да придобиете мекотата. Ако няма понятие за красотата, художникът не може да рисува красиви картини. Изобщо човек може да създава само това, за което той има определено мнение и разбиране. Каквото човек изработва, трябва да бъде израз на красота. те му ще съдим за самия човек. От картината на художника съдим за неговия вътрешен живот, за вътрешните му качества. Ама аз съм добър човек. Дай си картината. Аз съм добър писател. Дай си картината. Аз съм добър философ. Дай си картината, т.е. своето съчинение. Аз съм учен човек. Дай си теорията, с която обясняваш създаването на света. Аз съм свят човек. Дай си картината. От човека се иска работа, дела, които да отговарят на думите му. Работата отваря пътя на човек. Представете си, че някой учен, философ, музикант или и художник заминава за онзи свят. Докато е бил на земята, всички са мислили добре за него, Минава е завиден човек. Обаче, щом му ти на този свят? Веднага ще го спрати, ще му искат да каже онази дума, с която ще го пуснат да мине. Не знае ли тази дума? Той ще остане вън. Ама от 20 години на сам аз съм вярваш. Това нищо не значи. Син, който не мяза на майка си или и на баща си, на дядо си или на баба си, нито на когото и да е от рода, не е признат за техен син. Щом бащата и майката не го признават за свой син, той остава вън. Майката и бащата обичат детето си само когато, когато то мяза на тях или и на някого от техния род. Няма ли нещо общо с тя? Те го държат далеч от себе си. Това е закон, който се отнася до връзките на всички хора. Ти не можеш да обичаш един човек, ако той няма нито една черта подобна на твоята. Срещнете ли човек, който има нещо общо с вас, вие го обиквате. Изобщо, от всеки човек си иска нещо изработено, което той може да занесе със себе си на онзи свят. Колко души в света могат с да кажат, че благодарение на своите качества се били допуснати в онзи свят? Колко души между вас са дошли и поне до вратата на рая? Ще кажете, че вечер в съни си сте ходили на небето, хвъркали сте из въздуха? Може да сте ходили. Но какво доказателство носите в себе си? Ако не сте влизали още в рая, това значи, че не можете да влезете. Раят е място достъпно за всички си на се стремят към рая, но същевременно се страхуват да влязат вътре. Те мислят, че като влязат веднъж в рая, не могат да се върнат назад. За да влезе в рая, човек трябва да има чисто и благородно сърце. Ето защо има случаи, когато прости хора са отивали до вратата на рая, а някои даже са влизали вътре. Докато кръкът на учени хора мъчно може да дойде до райската врата. В това отношение има прости хора, които по опитности са по-богати от учените. Учените са богати с знания, а простите с опитности. Понеже простите са богати с опитности, във време на изпитания те издържат повече от учените. Защо? Понеже опитностите, през които човек минава, го правят дълбок и пълноводен, способен да издържа на големи бури и мъчноти. Дълбоката и пълноводна река мъчно пресъхва. Плитката река пресъхва. Като знаете това, учете се. Да прилагате. Каквото разберете и научите, приложете го, за да придобиете известна опитност. Представете си, че ви дават задача да опишите красотата. Как ще я опишете? Через какви линии може да се опише красотата? Казвате че някой човек има красиви движения.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 Кривите мисли са по-красиви от правите. Правите мисли, поставени на място, също са красиви. За да придобие пластичност и пъргамина на тялото си, човек трябва да прави физически упражнения. Не прави ли упражнения? Не живее ли правилно, човек е изложен наред ред заболявания. Заболяванията се дължат на изтичане на жизнените енергии на човек. Безпокойството, смущението, недоволството също така произвеждат изтичане на енергии в човек. Да живее човек правилно, това значи да е придобил науката да запазва енергиите на своя организъм. Да не изтичат навън. Човек може да бъде здрав до толкова, доколкото е състояние да запаси енергиите на организма си и доколкото е придобил голямо самообладание. От това зависи не само здравето на човека, но и успехът на неговите работи. Който е придобил самообладание, той знае кога какви думи да употребява. Всяка дума, всяка мисъл и всяко чувство крият в себе си динамически сили. Има думи, мисли и чувства, които съдържат в себе си свойствата на барута, на динамита. Всеки знае каква грамадна експлузивност съдържа барута и динамита в себе си. Обаче дойдете ли до психическите избухвания, те са... Много по-страшни от физическите, от избухването на бърута и на динамита. Изобщо психическото избухване е по-страшно от химическото. Колкото по-голяма динамическа и избухлива енергия съдържат думите, толкова по-голям район на действие те обхващат. В общества често произлизат големи избухвания. Те се дължат на факта, че всеки иска да бъде свободен, да се проявява навсякъде пръв. Говори ли ви някой? Имайте търпение да го изслушате. Чакайте да се изкажат всички по известен въпрос и вие последен дайте мнението си. Не мислете, че вашето мнение е най-важно. Каквото и да кажете, все ще се намери един, който да е по-умен от вас. Колкото и да е добър човек, все ще има по-добър и от него. Колкото и каквото и да е постигнал човек, все ще се намери такъв, който да е постигнал повече нещо от него. Често религиозните хора сами себе си спъдат. Защо? Те искат да знаят какво представлява Господ. Няма човек в света, който да е могъл да разбере Бога чрез философстване. Искате ли да познаете и разберете Бога, вие трябва да го обичате. Искали човек да познае Бога, без да го обича, нищо няма да постигне. Да обичаш Бога. Това значи да дадеш възможност на съзнанието си да се разширява. Искали да дойде до пълно познаване на първата причина, човек трябва да приложи в действие всички свои добродетели. Приложи ли само една от добродетелите си? Това значи да стъпва само на част от годилото си. Това значи да куца. Не. Човек трябва да стъпва на цялото си годило, да приложи в живота си всички свои добродетели и способности. Ако стъпва само на пръстите си, човек ще мяза на котка. Ако стъпва на петите си, ще мяза на кон. Котката има само пръсти, за това стъпа на тях. Конят пък има само копито, за това стъпа на него. Човек обаче има стъпало, цяло ходило и трябва да стъпва на цялото си ходило. Не може ли да стъпва самоуверено на цялото си ходило? Човек е лишен от добродетели? От правилната стъпка на човека зависи проявата на Неговите добродетели. Дали вярвате в това или не, ще го опитате. Няма движение в човека, което да не е свързано с Неговия вътрешен живот. Къде и как слага ръцете си, какви движения прави с тях, това е в зависимост от вътрешните подбуждения на човека. Време е вече всички хора да започнат съзнателна работа върху себе си, да влязат в новата култура, в новия живот. Съзнателно ли ще работят или несъзнателно, новата култура ще се наложи, старото ще се заличи, спомен няма да остане от него. Срещате някой, който прави резки движения, маха с ръце и крака, дава вид, че е весел. Не, това е актьорство. Веселият не съзнава, че е весел. Скръбният не съзнава, че е скръбен. Истински прояви на човека са тия, които изтичат отвътре, без никакво принуждение. Видите ли, че някой човек си дава вид, че е сериозен? Ще знаете, че това е актьорство. Едно от качествата на сериозния човек е точността. Каже ли нещо, той веднага го изпълнява. Обещай ли, че ще отиде някъде в определен час, той е на мястото точно в този час, нито минута по-късно. Той назовава нещата с техните имена – и с определените им мерки. Ако една река е дълга 1000 метра, той не казва, че тя е дълга 2000 метра. Ако не знае каква е дължината й, той нищо не казва за нея. Рече ли, че ще направи нещо, той го изпълнява. Ако е гладен, не казва, че не е гладен, както някой постъпват. Каниш ги да ядат, те отказват под предлог, че не са гладни. Като започнат да ядат, не можеш да ги нахраниш. Сериозният човек е съвършенно искрен. Турците не обичат да канят много госта си, те казват, заповядай. Който седне и започне да яде, ще яде. Не се ли отзове на първата покана, втора не след. Турчинът не разполага с много време, затова не обича да го пилее. Българинат обаче е богат на време. Тръгне ли за някаква работа, докато я свърши, той ще спре на десетина места. Като разполага с много време, българинат изпада в друга крайност. Отлага нещата. Опасно нещо е човек да отлага нещата. Чрез отлагане той губи уния условия, които втори път не се връща. Могат да се върнат някога, но за това са нужни десетки и стотици години. Когато се дават задачи или упражнения, всички трябва да бъдете на едином. В школата не се приемат особени мнения. Що ме казано да бъдете боси във време на гимнастика, всички трябва да събуят обущата си. Ама ще ли сте да изтинете? Никакъв страх не се позволява. Има ли даление между вас, работата няма да върви. Каже ли се, че трябва да тръгнете на екскурзия, всички трябва да бъдете на крак. В един час след полунощ ще бъде в два, в три или в четири? Всички ще тръгнете в определения час. Ама не сме се наспали. Спали, не доспали и ще тръгнете. Които не са се наспали, на планината ще си доспят. Като ученици от вас се иска съзнателна дисциплина. Няма ли нужната дисциплина? Отсъства ли единство в работата? Никакви резултати не могат да се очакват. Ама хората не ни разбират. Вякно е това. Но знайте, че когато хората ви разберат, вие ще бъдете вече на онзи свят. На земята между хората не може да има разбиране. Ако искате хората да ви разберат, знайте, че с това те ще ви причинят най-голямата пакост. Децата искат да знаят какво нещо е Лукът, за това защо е обвид в толкова много люспи. Това не може да се разбере. Голяма наука, голяма философия се крие в люспите на лук. Всяка люспа има особено предназначение. Лукът казва на хората, че трябва да дойдат до себепознаване, без да се обезсърчават. Съвременните хора често не успяват в работите си, защото се обесърчават. Някой казва за себе си, че е сприхав човек, че нищо не може да излезе от него. Именно от сприхавият може да излезе нещо. Сприхавият има голяма енергия в себе си, която може да впрегне на работа, да създаде нещо ценно, да развие благородни чувства. Лош човек съм. Об човек може да излезе нещо добро. Като съзнава, че е лош, той има желание да стане добър, да се изправи. Добрият пък, като съзнава, че е добър, има склонност да попадне в обратен път, да стане лош. Добрият взема, а лошият дава. Добрите хора се карат помежду си, а не лошите. Срещате двама добри и благородни хора. Единят казва. Слушай, приятелю, ти имаш да ми даваш. Още днес искам да платиш по лицата си. Ще чакаш малко, не съм готов. Не, повече не чакам. Ще те дам под съд. Като се разправят, те се скарват и развалят отношенията си. Обаче, лошите хора, като няма какво да делят, не се карат. Виждате, двама пияни пият и приятелски се разговарят. Единия пиян казва, Загазихме ние с Тебе, изгубихме човешки образ, дотегнаме това положение, но здраве да е, все ще излезем на някакъв край. И след това двамата започват да се целуват. В този смисъл, лошите хора са добри, а добрите е лоши. Какво означава думата лош? Буквата лъз, която започва думата лош, означава стремеш нагоре към красивото, към великото в света. Буквата О показва условията, при които човек може да стане добър. Буквата Ш показва човек, който говори истината. Случи се някога да излъже? Той веднага признава, че е излъгал. Следователно, лош човек е този, който се стреми към Бога, има условие да стане добър и говори истината. Какво означава думата прав? Буквата П показва човек, който е затворил пътя си към небето, а отворил пътя си към земята. Буквата Р показва човек. Който държи тояга в ръката си и де кого срещне, бие. Той прилича на крали Маркус Буздогана си. Буквата А показва бременност. Праведният е богат с идеи, желания, които иска да реализира. Той има голям хамбар, в който тури е желанията си. Праведният навсякъде се хвали със своята правота. В края на краищата лошите хора ще наследят Царството Божие, а не праведните. Съдържанието на думата лош е по-добро от това на думата прав. Думата прав е двусмислена. Ето защо. За да се измени съдържанието на думата прав трябва да се прибави към нея буквата С, да се превърне справедливост. В случая буквата С изменя целият ход на работата. Следователно, човек трябва да бъде справедлив, а не прав. Правият човек съзнава, че е прав, но все за земята мисли. Той съзнава, че е прав но Буздоган носи в ръката си. Той съзнава, че е прав, но хамбарите си пълни. Дойде ли до положение да сти надолу и да се закрепя за земята, правият трябва да спре, да стане справедлив. Обожествено гледище и праведният е направил много отпущения, много грешки в живота си, които трябва да изправи. Тъй, щото, когато се говори за лош и за добър човек, мъчно може да се определи кой е добър и кой е лош. От лично гледище човек е лош, но от колективно гледище той е добър. Дали човек е добър или лош, не е важно. От човека си иска будно съзнание да даде ход на божественото в себе си. Когато божественото в човека се събуди, той започва да мисли право. Който мисли право, той се стреми към Бога и става добър. И тъй. Искали да се изправи човек, не трябва да крие погрешките си, но всякога да ги излага на божествената светлина. Отваряйте съзнанието си, за да прониква божествената светлина в него. Само божествената светлина е в състояние да извади вън от съзнанието всичко необработено, за да го обработи. Когато къщата ви е влажна, отворете прозорците за да се проветри. Когато в човека се крият елементи и негодни за работа, той трябва да отвори прозорците на съзнанието си и да изхвърли навън всичко непотребно. Човек трябва да съзнава, че едновременно е и лош, и добър. Мисли ли се само за лош или само за добър, той се намира в две крайности. Ако мисли, че е само лош, човек ще се остави на Бога и ще очаква само на Него. Ако мисли, че е добър, човек ще уповава изключително на себе си. Обаче, като мисли, че е и добър, и лош, човек първо разчита на Бога, а после на себе си. При това положение само Духът може да работи в човек. Днес аз говоря за живота според сегашното състояние на човешкото съзнание. Съзнанието на съвременния човек може да се измени, но за това се иска положителна наука, положителни знания. За да дойде до тия знания, човек трябва да превръща величините, с които работи от мъртви, да ги прави живи. За пример, истинският математик трябва да превръща мъртвите величини и числа в математиката в живи. Знаете ли какво благо би било за човечеството, ако имаше 10 математика, 10 философа, 10 музиканта, 10 поета, които могат да превръщат мъртвите величини от тяхната област в живи. Следователно, има смисъл да се жени човек, но ако може да роди 10 красиви дъщери. Има смисъл да бъде учен, но ако роди 10 красиви идеи, които могат да повдигнат хората. С красивите идеи, както и с красивите си дъщери, човек ще отиде при Бога. Той да ги определи на съответна работа. Бог ще постави първата красива дъщеря надясно от себе си, втората наляво, третата пак надясно, четвъртата наляво и тъй натат. Дясно и ляво, това са положение и места, дето човек трябва да работи. Тия, които са надясно, са определени за умствена и духовна работа. Тие, които са наляво, са определени за физическа работа. Човек трябва да знае, че и като добър, и като лош, трябва да бъде справедлив. Дали е надясно или наляво, той трябва да бъде добър. Който отстъпва стола си на друг, той е добър човек. Не е ли готов доброволно да отстъпи стола си, той е лош човек. Това, което някой прави на Земята за цялото човечество, се отнася и за отделния човек. И това, което човек направи доброволно и с любов за едно, същевременно е добро за всички. Поздравът, който ви дадох за една седмица, ще го продължите още една седмица. Онзи, който пръв поздравява, ще вдига дясната си ръка, т.е. а този, който приема поздрава, ще вдига лявата си ръка. Сега аз ви давам прости и елементарни упражнения и постепенно ще отивате към по-сложни. Индуските факири правят трето упражнение. Те седят неподвижно с дни, седмици, месеци, докато развият голяма концентрация и самообладание. Някои факири стоят с месеци с затворена ръка, докато ноктите им пораснат и пробият дланта. Казвате, че ръката им изсъхва. Наистина. Не е добре да изсъхне ръката на човека и да седи с месеци затворена, но ако чрез затваряне на ръката си човек придобива известни добродетели, това упражнение е на място. И ако при отваряне на ръката си човек проявява някакви добродетели, отварянето и също е на място. Следователно, човек трябва да отваря и затваря ръката си правилно. Когато спасява някого, човек трябва да го хване с ръката си и здраво да го стисне. Когато ловите добрия човек с ръката си, вие трябва да го пуснете, т.е. да отворите ръката си. Това отваряне на ръката е на място. Любовта учи човека да не насилва съзнанието на своя брат, да му даде свобода да се проявява, както той намери за добре. Днес от всички хора се изисква пълно самообладание. Постигнали вътрешно самообладание, човек знае, че каквото става в света е за негово добро. За праведния, за разумния, за добрия човек и доброто и злото са равни величини, еднакво нужни за развитието и проявата на обществения живот. Като знаете това, изпълнявайте съзнателно и с любов работата, която ви е дадена. Някой не иска да бъде търговец. Не. Ще изпълняваш работата си като търговец, но с любов и съзнателно, докато научиш нещо и докато придобиеш положително знание. Щом човек научи нещо от една работа, разумният свят ще му даде друга, по-добра. Всяка работа дадена на човека може да продължава ден, седмица, месец, години, десетки години, но от един живот повече не може да продължи. За да свърши работата си с успех, човек трябва да има търпение. Тайна молитва Божията любов носи пълния живот Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 26 юни 1929 г. в София